Parte hartu duten guziek eranen dute, barda baigorin izan behar zela eta zinez ala izan da, etxauziako parkean kalitate handiko kantaldia eskainia izan baita ur mugaren karirat. Eta gure mikroaleen eke lekuko antolatzaileetan zen basa iziel karteko presidenta den Maider Lihori luzatu dakogu. Miguel Zeberio esagutu eta orten uh, proiektu unekin, eta jintzelaik uh, proiektuaren aurkesteat, Orgintzen, uh, bo, ados, uh, untsa, uh, baina, bo, enoan uh, sora untsa ikusten zineaz uh, zehzint bere planoa. Eta azken filan pixkat bere ezagutzean, horakzen uh, zira bakarrik berak olako gauzak egiten aldituela. <laughs> da, antolakuntza mailan pff, erokeria bat, eta, ala, mendila eta musika eta baina dena maila horretan uh, lotzea, bo, da, kristoain lana. Hala, eta bo, eta proiektua bikaina da, eh, dena bikaina, zinaz, placer bat izan da. Kantaldien parte hartu duten bi kantarien ganatere izan gira, lehenik Mikel Urdangarien eta ondotik einaut elorri eta behaz kantalditik landa. Sentimendua hori, gauza oso berezia bizizan dudala. Kantaldiaz gain, unki izan baita ikustea, hainbeste jende, lehenago bezala, eh, orain eh, iagete batzuk bezala, Oso, oso egoera lasailean ematen zun iraganera bidaiatu bida dugula, ezta? Iabete batzuk atzera egin dugula, et, eta karo, konturatzen nintzen egoera hau ez dela luzaro biziko, tamales, edo bint, ojala akibokatzen e, ba naiz, baina uste dut e, denbora luzea pasako dela berriz olak ikusteko. Beraz, egon naiz... E, hartzen eta mamitzen eta eta esaten dena hartzen gaur gertatuko dena ez alde hortatik. Musika eta ta, ta musika eskapokoa. Ikagargarria izanda hemen sortu den giroa eta gehiago jakinda, ba bueno, emetik aurrera behar bada ez dugula aukera berdinek izango hainbeste jenderen aurrean eta modu hontan aritzekoa. Beraz unki izan da bi aldetatik eta bueno, nago ba erabate sentimendu nahaziekin, gazi gozoak, baina horrein bueno, gozoak goiago dira, ondia dira bai. Publikoa zuekin txan ditu zue? Bai, bai, nik uste dute hasieratik zegoela gogotsu, Lekuak laguntzen du hortarako, giro oso gertukoa izan da, nahiz eta jende asko egon. Eta elkar babesteko Polako giro batzegoen, zegoen, estenatoki gainean eta igarri dugu eh, jendearen partetik ere hala eta hori orrela denean normalean gauzak ondo aderatzen dira eta horros ondo adera dila irutsait. Gizonen lan jakintza dugu ez sahutuz salazea naturarekin bat izanteta Miguel Zeberio orain, et Inkarnatus Taldeko musika zuzendaria, eta ere urmuga proiektu sohtzailea. Hor doan, kantalditik landa, akitua, baina pozik, ala ez dira hitz susenak Akitua ez berezik kantaldearen baizik, daramagun egun pilarengatik. gati. Amalauan irten ginen, eta eta horreino, pasadira ya, egun dezente, kontzeptu asko, Erri asko, kantari asko, eta, eta emozio hap nitzera, dena bikaina, aroa zora ezin pentsatzeko modukoa entzuleak ikarra ere, eta hemen, aurrera, biak gehiago eta etzik gehiago, eta hurra nago dugu okaben. Bai? Astapenetik segitzen badituzu, pentsatzen dut giro desberdinak direla ala ere, e, zer dira hoia hartzi egiten dituzuen momentu goxu honetan edo. Denak diferentzia eta eta jendeak ere bai, e, batzuk dira e, Bizkaia, Bizkaiaak, bizkaia, Gipuzkoan, Gipuzkoak, oso diferentzia kontratu guztiak, bai giroz, bai edukiz eta ordun emaitzak ere diferenteak eta bueno, oso sakonekoa da guztia, oso sakonekoa. Eta el horri eta zuen proiektu Edoa zela eta horretarako parte hartu zuela? Edoa bada, horrelakorik ez da Ola, ezta, nik uste sekula egin Euskal Herri honetan. Nik odion bezala Eder eta Puta honetan. Eta nik uste menezi duela, hemen jende haun ez gaituk bai holtzat, holtzatik bera ere ez. Bera, hemen bertan ba, betxi derta, e, eta maider eta baseitzekoak eta harriko eta hemen sekulako lan egin du jende talde batek ez. Hore gora ipatzeko da. Eta horretan sustatzen da gure kultura handikipiaz, e, beti borrokan, beti e, bon, egun eztegun gure kultura sustatzeko eta auspotreko, hau bon, da gure gure bide bakara, egiten dugu hori maite dugulako eta horretan dugulako. Ur mugabera zaintzina doala musikariekin batian ere mendizaleak hor dira. Ja, mairu eguna eta, bueno, haure etorri gara urkiagatik e, gara eta bihar horreagatik e, e, azpegiragoaz, eta bueno, azkeneko azken eta ben Nafarroan eta iparraldean. Astapeneko taldeak segitzen du, ala sektatzen dira jendeak bidean ere? Bai, ez, izan dira aldaketak, asiratik gutxi bat zugeatzen da, eta e, aztentan ezperdu jende asko erantzea eta animatzen nahi ditu denak parte hartzera. Zuekin ere maiten duzu ez izen lan bat, hori zer da susena? Simbolikoa da. Bai, pixka bat ermuga adiratzen duen irudi bada, mendi bat eta bi bi surialdetara eta barruan e, mezu bat arkaizkeanuki idatzi dena, ta azken egunen irakurtuko duna 3 errekan mailan. Beraz, ordu arte ez dugu yakinen zergidatzen. Segreta izangoa. Agun, gaur! Gaur gure indanak Laguner Kateak Hautxieta zabalateak Ez giti es dugu hemen guko yukatzen amen